Välkommen att lyssna till ännu ett program Första sången vi hörde var Gospel Stompers som spelade och sjöng Freedom, frihet Och man kan säga att temat för det här programmet är Frihet, fritid Intressen, stimulans, avkoppling Och det blir ganska mycket om naturen Och att vandra men också lite grann funderingar kring det här med fritid och eh, sysselsättningar. Jätteroligt att du vill lyssna. Här kommer Roland Stare med ett instrumentalstycke när hav möter himmel. Att vara vid havet eller på havet, det är ju något som verkligen lockar många människor. Vi ska lyssna till några dikter. Här kommer en av mina dikter, skriven som pastor för en hel del år sedan. Långsam dag. Dikten Långsam dag av Ingvar Holmberg, skriven 2002. Långsam dag. Måndag i dag. Min långsamma dag, men inte ledsamma dag. Igår var det vilodagen, helgdagen, kyrkogångsdagen. Visst var det helda, och visst var jag i kyrkan. Roligt, men arbetsamt, knappast vila för pastorn. Men idag, favoritdagen måndag, med rätt att göra saker långsamt, Idag kanske jag gör något nytt, så lite som möjligt, så långsamt som möjligt, men utan att ta i för mycket. Eller också väntar jag till nästa måndag. Idag tänker jag inte stressa. Här läser jag en anonym dikt som heter När jag blir gumma. Och den hittade jag i diktboken ifrån förlaget En bok för alla, Den nyaste ordmusiken. Ta inte illa upp, det är lite vulgärt men väldigt fyndigt skrivet av denna anonyma författare om fritiden och framtiden. När jag blir gumma, anonym dikt publicerad i Den nyaste ordmusiken en bok för alla. När jag blir gumma ska jag klä mig i purpur och hatt i rött som inte matchar och inte klä mig. Och jag ska använda folkpensionen till brännvin och genombrutna handskar och sandaler av satäng. Och säga att vi inte har råd med smör. Jag ska sätta mig på gatan när jag är trött. Och smaka i affärer. Och tillkalla brandkåren. Och dra med käppen efter staketet. Och ta igen för att jag var nykter som ung. Jag ska gå ut i regn, i tofflor. Och plocka blommor i andras trädgårdar. Och lära mig spotta. Man kan klä sig i rysliga blusar. Och bli fetare. Och äta två kilo korv på en gång. Eller bara bröd och pickles en hel vecka. Och samla blyet och bläckpennor och ölbrickar och grejor i askar. Men nu måste vi gå klädda för att hålla oss torra. Och betala hyran och inte svära på gatan och föregå barn med gott exempel. Vi måste bjuda vänner på middag och läsa tidningar. Men kanske borde jag öva mig redan nu så att folk som känner mig inte blir allt för bestörta och förvånade när jag plötsligt blir gammal och börjar klä mig i purpur. En vandrare bland bergen en vandrare. Där är jag. jag följer höga leden i friska vindarstrad Bland bergens höga toppar där och falkar små Här uppe nära himlen, där är jag fri att gå Bland bergens höga toppar där. Nära himlen Där är jag fri att gå Här klara källor Här sköna blomster står På bergens gröna ängar Där får och jätter går Lågt nere djupt i dalen Dra gråa moln förbi Här åker här uppe solen, här uppe är jag fri, låt nere djupt i dalen dra gråa moln förbi, här uppe lyser solen, här uppe är jag fri. Vandrar bland bergen En vandrar mot Gud Jag följer höga leden, Jag lyssnar till ditt bud I kärlek vill jag vandra Förlåta och förstå En gång mot morgonskärnan I ljus försvinna få I kärlek vill jag vandra mot all förspår en gång mot morgons i ljus försvinna får i ljus i ljus och vi hörde efter de här dikterna en vandrare bland bergen, Mia Maran och Perfilip. Här kommer en av mina dikter, skriven förra året, 2017. Man borde inte vara inomhus. Man borde inte vara inomhus. Skrivet, 2017.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 Stina so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 Och alltså skrivet den tjugonde i fjärde 2018. Country duon Bosse och Anita sjunger för oss Jag har vandrat här så länge. Lok. Det var livets egna villkor, att det vore galet och tufft. Men ibland så kommer frågan: Om vad livets mening är, varför föds vi för att leva? Några korta dagar här Men ändå så kan jag känna Att en fråga har ett svar Och att livet som han gav mig Är en gåva underbar Bara var ett ögonblick Kanske någon ställer frågan Om vad livets mening är Varför föds vi för att leva Några korta dagar här Åh jag önskar du ska finna att den frågan har ett svar. Och att livet som man gav dig, är en gobalt råd. Ja, det livet som man gav dig, är en gobalt Och nu blir det Jastoner, Prevenissen och gruppen The Spirit of New Orleans. Voice of Freedom spelar om. Frihetens röst. Mm. Bengt Johansson knyter an till vandringen, en vandrares väg som finns här ändå är är sakta och börjar att gå igen Hör en sång om verklig frihet i ditt namn Jag kommer till att gro och jag kan passera Jag finner min väg i den som är du Låt man bli en bror och ha sina fester i dig I dig En vandra Här lyssnar vi på ett prosastycke av Ingvar Holmberg om stimulans, tidsfördriv, korsord med mera. Stimulans, tidsfördriv, korsord med mera. Ett prosa av Ingvar Holmberg. Fritid. Fritid att disponera som man själv vill. Vad ger det för associationer och känslor? Det är säkert olika för varje människa och lika så olika för skilda perioder i livet. Ett barn i början av sommarlovet kan ha känslan av oändlig tid framför sig. Åtminstone minns jag det så när jag var barn. Samma barn kan eller kunde kanske efter några dagar nästan köta sönder sina föräldrar med orden. Jag har inget att göra. Vad ska jag göra? Ja, nu är det förstås drygt sex årtionden sedan jag själv var ett sådant barn. Och det är fyra årtionden sedan mina egna barn var i den åldern och sinnesstämningen. Så det kan gott hända att min bild av de här sakerna inte är helt aktuell och tidsenlig. Nu för tiden verkar förresten både barn och pensionärer vara väldigt stressade. Och efter lov och semester behöver man numera snarast vila upp sig för att orka med tillvaron. Jag tänker ganska ofta på min jämnåriga bekanta Kerstin i Småland. Och hennes standardsvar när folk frågade henne vad hon skulle göra på semestern. På semestern ska man väl inte göra något särskilt? För henne var semester att vara på landet till stugan och ta dagarna som hon kom utan att göra några vidlyftiga planer. Hur var det exempelvis för människorna i min farföräldra- eller morföräldra-generation? Då var det sex dagars arbetsvecka och lördagkvällen och söndan var vilotiden att ta vara på. På söndagarna var affärerna stängda och sport- och nöjesevenemang låg ganska lågt av respekt för kyrkan och den kristna vilodagen. Under 1950-talet blev arbetsveckan i Sverige 45 timmar för att sänkas till 42,5 timmar på 1960-talet och till 40 timmar 1973. 1938 fick Sverige två veckors lagstadgad semester per år med bibehållen lön. 1951 förlängdes semesterperioden till tre veckor. 1963 blev det fyra veckors semester- och från 1978 kunde svenskarna se fram emot fem veckors ledighet per år. Tillbaka till fritiden för 80-100 till 100 år sedan. Lite handarbete, snickeri och skapande var det förstås, men ganska mycket inriktat på att sticka och sy kläder och laga saker och ting. Läsningen av tidningen... Och lösande av veckans korsord var det kanske, och ganska troligt en söndagspromenad. Det var ju legitimt. Jag läste förresten nyss att första korsordet i en svensk tidning var i Göteborgsposten 1924. Och pensionärer var oftast fattiga på pengar, men rika på tid. Meningsfull fritid och stimulans låter väl bättre än tidsfördriv som låter lite destruktivt. Nu finns det väl snarast ingen riktig fritid för vi är ju så upptagna med att titta på telefonen vi har i ena handen och med att balansera burken med energidryck i andra handen. Det är tur att det finns ryggsäckar och väskor med axelband. Om man ser någon sitta i bussen eller på en bänk och bara titta framför sig kan man misstänka att personen har glömt telefonen hemma eller har den tillfälligt på lagning. Hemska tanke. Det mesta är nog bättre nu trots allt. Vad skönt att vi har fritid och oftast pengar att använda till Lite mer än livets nödtorft. Och vi i den stora gruppen av pensionärer har ofta mer ork och mer resurser och valmöjligheter än de äldre för 80 år sedan. Det är bra med järngympa och annan gympa. Med skapande hantverk som är mer än att lappa och laga det som är slitet med tidningar fyllda med korsor och sudoku och andra tidningar fyllda med intressanta erbjudanden om kurser och utflykter och resor. Generationerna före oss har byggt upp landet och tryggheten och välfärden. Och vi har också under livets gång Själva med arbete och insatser lagt grunden för en skapligt trygg pensionärstillvaro och ålderdom. Och också bidragit till att våra barn och barnbarn kommer att få leva i ett bra samhälle. Jag tycker också att det är roligt ibland att lösa korsord. Ord är för mig roligare än siffror, alltså sudoku. Och jag beundrar i hög grad de som skapar korsord och gör dem lagom svåra för mig så att jag i alla fall har någon chans att lösa dem. Heder åt dem som skapar och konstruerar inom olika sfärer i tillvaron. Det blir ju knappast någon balans om allt är tidsfördriv och fritidssysselsättning och konsumtion då går tillvaron liksom i konkurs. Moderna korsord med rebusrader som underlättar och ger nyckel till mycket, de är fascinerande. En dechiffrerad mening i ett korsord kan ge många bra ledtrådar. Det fanns en gång en man för cirka 2000 år sedan som inte löste ett enda korsord. Men han skapade några korsord som har gett nycklar och lösningar till oräkneliga lyckliga människor som plötsligt sett lösningar på problemen och mycket av livets svåra ord och gåtor. Vad sägs till exempel om Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Eller Idag ska du vara med mig i paradiset. Han sa också, det är fullbordat. Han har varit med och byggt vårt land. Heder åt honom. Torkel Selin och Sony Banger med dragspel och sång. Jag är den glade vandraren den här hörde jag och sjöng jag i min barndom. Jag är den glade vandraren Jag sjunger var jag går Jag vandrar hela sommaren och vinteren Faller rå, faller rå, faller rik, faller rik, faller rå. Fall Åh fall fall höst och vår, jag vandrar ut med bäckarna som dansar glatt förbi. Och fåglarna i häckarna tar upp min melodi. Falleri, fallerå, fallerå Falleri, ha ha ha ha ha Falleri, fallerå Tar min melodi O bönderna och tattarna Jag hälsar lika glatt De lyfter fint på hattarna jag slänger med min hand. Halleri, faller allra, faller av Halleri, faller jag slänger med min hand. Jag vandrar mellan byarna och känner mig så fri som lär i ischiana, väl någon sin tangli. Faller i, faller i, faller i, faller i, hahaha, ha, faller i, faller väl någon sin bli Så vill jag sjunga det sant. Andra med min stad Tills vid en blommig dykeskant Jag vilar i min Faller i, faller av, faller av Faller i, ha ha ha ha Faller i, faller Jag vilar i Ingemar Olsson spelar och sjunger för oss Du, frihet vär text som vanligt Att med dig frihet Att aldrig lämna dig frihet Att ännu mera lära känna dig Frihet Att säga ja till dig frihet Att bara vara med dig frihet Att bara leva dag för dag med dig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 är i en djup Du, du är en gav och Jag fattar nästan inte att du finns. Din sår. dag för dag med dig Att med dig ett stycke som är instrumentalt den här gången Lars-Lisa Andersson spelar Vila Ett härligt stycke om frihet och vila Jag läser den mest kända salmen i Saltaren, salm 23, Hedersalmen, men jag läser i levande Bibelns översättning. Herren är min herde och därför har jag allt vad jag behöver. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten. Han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ. Han leder mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja. Även om jag vandrar genom dödens mörka dal behöver jag inte vara rädd för du finns bredvid mig och din käpp och stav hjälper mig på vägen. Du ger mig god mat mitt framför ögonen på mina fiender. Ja, jag får vara din hedersgäst. Du fyller min bägare till bredden och dina välsignelser flödar över. Din godhet, vänskap och kärlek följer mig i hela mitt liv. Och jag ska alltid få bo i ditt hus. Vila avkoppling tillsammans med Herren. Låt oss be. Tack Herre för arbetets välsignelse. För saker att göra. Men tack också för vila och avkoppling och att göra saker vi är extra intresserade av. Var med och svar och en. Amen. Tack för att du har lyssnat. På min hemsida www.ingvarholmberg.se så finns radioprogrammen att höra på när man själv vill. Och där på hemsidan finns en blogg, det finns dikter, det finns. Eh, Lite videos och ganska mycket att titta på och lyssna på och läsa. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Bengt Johansson avslutar med Vila i vinden. Vila i vinden Drick av regnet När du faller Faller du mjus När du faller Aha. Känn din unge Känn din längtan Som föder en annan och bli mättad så föder en annan aha, aha. Jag ska dra dig till mig Och göra ditt ljus. Jag ska viska ditt namn Gräset visnar, Men nåden verkar I min tid Nåden verkar Aha. Ingen vet dagen Ingen vet stunden I min närhet Är du beredd I min närhet Jag ska dra dig till mig Och göra ditt mörkerljus Jag ska